بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد دمس فرضیت او دوجوب حکم رسول الله صلى الله عليه وسلم او امت لك لشباب شنو اهله علم ذکر کڑی چې په ابتداء اسلام کې مقام مکرمه کې به رسول الله صلى الله عليه وسلم مسکولو د قران کریم مکی سوراتونو کوم دي طرف له اشاره ده چې د مسترف له ترغیب ده خود دي احکام ارکان واجبات او سنن آداب د دې تفصیل په احادیثو کې نو تر چې رسول الله صلی الله علیه و سلم پشپده معراج باندې الله رب العالمین پیدا پنځه منځونه فرس فل بیا وقتن په وقتن رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم امت لا د دې ارکان د دې شروط او د دې احکام او تفصيل بیان کړای د معراج او د اسراء په شپکه د مورخین او د اهل علم و اختلاف دي چې دا كله واقع شوه خو غور او راجح قول دا د کوم چې امام ابن کثیر رحمته الله علیه په تفسیر کې ذکر کړای دا د نبی صلی الله علیه وسلم سلم د هجرت نه یونیم کال مخ کې واقع شو او امام قرطبی او شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمهم الله ذکر رکړي چې د اسراء او د معراج پسار سار باندې جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام د اسمان نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم لراکوشو. او د موز او د هغه د اوقات او تعلیم او خودنه ورلوکا د ورزي رسول الله صلى الله عليه وسلم له منځونو امامتي کړي په اول رز باندې منځونه په اول اوقاتو کې او په دوی رز باندې دا ټول منځونه په اخیرانو اوقاتو کې او بیا ورلوېلی چې داستا دا استاد دا امت د موزه اوقات دي نارنګ احاديثو کې راغلي چې ابتدا کی دا رباعي او سلور رکات منځونه د دوه برکاته دو بیا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم سلم هجرت نو د ماسپخین مازیګر او د مسخوتن د دوو رکعاتو نه سلو او شول حدیث د عائشہ رضی الله عنها امام بخاری او امام مسلم ذکر کړی فرضت الصلاه رکعتین ثم هاجر النبي صلی الله علیه وسلم سلم ففرضت اربعا ابتداءی منځن د ورکاتو بیا چې نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو سره وکاته شول قصدا او عمدن د مسلمان شان نه دی چې غدي مصپری دي بلکې د جهنميان صفت ده لوی جرم دی عظیمه ګناه ده چې یو انسان بغیر د څه عذره قصدا او عمدن مصپری دي قران کریم کې الله د جهنميان مبارک ذکر کوي د اینه په تفصيله شي ما سلککم فی قالو لم نکم من المصلیین جهنميان له بويلی شي چې د جهنم لته تاسو څه شي را دان نه کوي د ای په دنیا کې مز نه کولو په احادیث مبارکه او کمسخ و عيد راغلي حدیث د صحیح مسلم کې راغلي د جابر ابن عبد الله رضی الله عنه روایت دی كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي بين الرجل و بين الشرق والكفر ترك الصلاة ده او أو ده كفر پا منزكي مزبر خدل دي ده رنگ ترميزي كي ده حدیث دا سراغ له بین الكفر والإيمان ترك الصلاة ده او أو ده كفر پا منزكي مزبر خدل دي ده عمر رضي الله عنهو اثر ابن ابي شيبه رحمه الله عليه المصنف کي ذکر کړي دارنګ عبد الرزاق رحمت الله عليه په خپل مصنف کي ذکر کړي چې امير المؤمنين رضي الله انو فرمایلي لاحظ في الاسلام لاحد ترك الصلاه په اسلام او مسلماناي کي داغه چا ایسا او برخه نشتا چې هغه مصبريدي په حديث د مسند دا احمد صحيح نحبان او معجم الاولسد تبرانی کی راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم فرمای چا چې په دې منځنبانې پابندی وکا نو پر صدق قیامت به د پاره نور نجات وی او برهان وي او که په منځنبانې پابندی و نکا نو لم تکون له نورن ولا نجاتن ولا برهانن یومل قیامت پر صدق قیامت به نه د پاره نور وي نه بس نجات وي او نبدد بارس الدليل او خلاسي وحشر مع فرعون و هامان و قارون و ابي بن خلف بارس دا قيامت بدد حشر دا دي غط و كفار فرعون هامان قارون او دا ابي بن خلف سره امام ترميزي رحمة الله عليه د مشهور تابعي عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله دا اثر ذكر كليه غب فرمایل ما كان احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال ترکوه كفر الا الصلاه چې صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم په عمل پر خدو باندې سو کافر کول نو او کفر به سیوا د مزنه چې موس پر خدل دا باغی د کفر برابر غنل نو بغیر د سو عذره مز پر خودل دا عظیم جرم دے لوی دا پا کی دے لکفر دا دا دی لوی غنا ده تر دې شي په احادیثو کې دی ل کفر ویل او د مز د عظمت او د شان د وج نه الله رب العالمین دی مز ل ایمان ویلی سور بقره کې الله فرمایي و ما کان الله لیضيع ایمانکم الله رب العالمین ستاسو منزونه نه ځای کوي نو دی مز ل الله رب العالمین ایمان ویلی بلکه د دې موږ د پاړه چې کم توهارتہ تو وو داس دې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان حصہ ویلی الطهور شطر او دس او دا ایمان او د سو پاکی د ایمان حصہ نو الله رب العالمین دې موږ وتاسو په موزمان د پابندی کوونکې وګرځي هذا والله تعالی اعلم